kilencedik fejezet Visszafelé újra megszenvedtük a nedves hőség poklát, de rövidebb ideig, mert már nem kerestük az öblöket. A hajózás számára a legkedvezőbb távolságra körülbelül 8-10 kilométerre siklottunk a parttól. Ott nem zavart semmiféle parti áramlat, és ha a szél kedvező volt, repültünk a vizen. a kegyes volt hozzánk, tartós, egyenletes szél fújt dél-nyugatról, az égen magasan csillogó bárányfelhők úztak velünk együtt, távolról az őserdővel borított part is ártalmatlannak látszott. A barátságos folyóba ömlő patakból annyi vizet vettünk, hogy az elég volt ilyen gyors hajózás mellett, majdnem a trópusi öv északi határáig. Egyébként sem a folyónak, sem a pataknak szándékosan nem adtam nevet, noha a térképre pontosan berajzoltam mindkettőt. Nevezze el majd kedve szerint az, aki hűségesebb lesz hozzá, aki tovább él azon a vidéken, mint mi. Legutoljára ott vetettünk horgonyt, ahol az öblött birtokló halászok kék színűre festették bőrágyék kötőjüket, ellentétben tőlük nyugatra élő szomszédaikkal, akik a sárgát kedvelték. Nem a kék szín iránti rokonsem vezetett bennünket hozzájuk, mikor először jártunk náluk, megjegyeztük, hogy vízük tisztább és jobb ízű, mint a többi falúi. Így inkább egy napig fél adag vízzel hajóztunk, hogy elérjük a kék szoknyásokat. Nem akartunk sok helyen kikötni. Biztosra vettük, hogy Ezizának még gurru idején tudomására jutott, hogy végig látogattuk Féltveőzsöt telepeit, és ha valamennyi vezető kínvallatás során is tagadja, hogy megnéztük az ezüstbányákat, Eziza úgy sem hiszi el, hogy nem bányái kikémlelésére hajóztunk nyugatra. Nem számíthattunk tehát a parti néptelepein olyan barátságos fogadtatásra, mint legutóbb, és azzal is tisztában voltunk, ez előtt hiába bizonygatnánk, hogy egyetlen ezüstbányáját sem láttuk. Azt terveztük, hogy két-három félnapos időzéssel vizet veszünk, lehetőleg kisebb telepeken, és így hírünket megelőzve hajózunk Girdin közeléig. Ozt aztán újra éjszaknak fordulunk ki a nyílt tengerre, mint amikor búcsút vettünk Ezizától, és csak a giszánú torkolatán túl tartunk újra a part, Havana felé. Nem mondtam le arról, hogy városalapításra alkalmas helyet találjak, még ha ezen a kontinensen kudarcot is vallottam. A gurru templomában őrzött térképekre, Distől, messze északnyugatra. Bizonytalan körvonalú szigeteket rajzolt valamikor gurru egyik rég elporlat szolgája. Tegin, aki az öreg Anohtu örökébe lépett, tanács talanul tiszteletre tiszteletreméltó nagyságú orrát, mikor részletesebb felvilágosítást kértem tőle erről a szigetcsoportról. Kiváló matematikus volt. Ha a földön születik, már rég megszerezte volna a legmagasabb tudományos fokozatot, így azonban Gurú főpapja maradt, és a matematika iránt egyre növekvő rajongásával egyenes arányban hanyagolta el a régi feljegyzések rendbentartását. Ott vannak a szigetek, ott vannak bizonyosan, Isteni Uram, zavarában valósággal belekapaszkodott az orrába. Ami, ami ezen a térképeken vannak, annak igazságáért a rajzoló mindig az életével felelt. De hogy kirajzolta oda, azt már nem tudjuk. Kétségbe esetten gyötörte tovább csodálatos méretű orrát. Lehet, hogy ez a művelet már sok nehéz matematikai kérdés megoldásában segített. Az Északnyugati szigetek jobb megismeréséhez azonban sajnos nem itt közelebb. Akkor rendeltem Talil mellől Nesrit gurru templomába, és ennek szükségességét tegin, szégyenkezve és készségesen elismerte. Ezt a szigetcsoportot akartam felkeresni a sikertelen déli út után, de előbb úgy gondoltam, hogy rövid időre hazatérünk Avannába. A hajók olyan állapotban voltak, mintha tegnap indultunk volna, és ezért nem győztem eleget dicsérni Pilagút. A legénység kiegészítése sem volt fontos, mert összesen húsz embert sem vesztettünk a harcokban és különböző betegségekben. A többi pedig annyira összeszokott, hogy az újoncok inkább zavarták, mint segítették volna a munkájukat. Olajra volt csak szükségünk, és több vizes korsóra, mert ha nekivágunk az óceánnak, talán 25 napig sem látunk szárazföldet. Pilagúval és a kapitányokkal minden részletét megbeszéltük, hogyan tudjuk tapintatos formában távol tartani magunkat ez a várható számunkérésétől. Nem akartuk, hogy nyílt üldözésre vagy éppen harcra kerüljön sor. A mi hajóink ugyan gyorsabbak, de ha a következő kikötőből elénk vágnak, harcra kényszeríthetnek. Ha csak háromszoros túllerővel nem jönnek, nem féltettem embereimet. A nauni i mindig csak mi használtuk, és ez is a fővezérét mi tud ismerve, annak eszébe se jut, hogy az I- nem csak szárazföldi fegyver. De Halomra gyilkolni Girdinbeli hajósokat csak azért, mert nem tudjuk királyuknak megmagyarázni, hogy lényegében semmit sem vétettünk ellene, ehhez egyetlen kapitányomnak sem volt kedve. Sokat láttak, sokat harcoltak, és a szívük mélyén legszívesebben megölelték volna az első embert a parti nép közül, aki annyi vadember után végre tisztességes, gyapjúból szőtt fehér ágyék kötőt visel, és nem mázolja arcát mellét össze-vissza mindenféle rikító festékkel. Elhatároztuk tehát, hogy a kék bőrkötényesek öblében minden edényünket megtöltjük vízzel, és aztán addig hajózunk távol a parttól, míg a jó szél és a napi féladag víz kitart. Sajnos Eziza többé soha nem hitte el, hogy nem rossz szándékkal hajóztunk végig a parton, pedig az, hogy embereim az ő nyugalmáért, népének kímélésért vállalták a fél vizet, igazán meggyőzhette volna.